Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Dalje kaže sljedeća mesela 349 Miqdaru suđud va adkarih Kaže koliko dugo treba biti na seđdi I kaže ko je dovedao uči na seđdi kao ono koji je sallallahu alejhi ve sellem u suđuhu ono poznato na davaka usuči koji bilježe muslim u svom esahihu da bi da se na sejduči subhan rabbiyal ala a onda onda navodi ovdje uglavnom ono što fakihi navode kaže wal mujziu wal mujzi salasu tasbihatin wal kamal kaže ono što je mujzi ono što je dovoljno dovoljno da se broji namaz odnosno boravak na seždy ispravnim valjanim. E, ovo se može ovaj tretirati podno kako Hanabel tumači. A to je da je va'džib, da će va'džib biti da je va'džib da se uči zikroviovi i na seždy između dvije seždy na Rokuju i i poslije rukova. E, zato on kaže ovde muži, znači ono što je minimum što je dovoljno da je tri puta izgovori svana rabelala. Walke mala potpunost je, kaže, deset puta da izgovori. Je li ovo došlo u hadisima? Došlo je u slabom hadisu za ovo troje, ima slabosti u tom hadisu, nije velika slabost, ali ima slabosti da se, izgovori, da se tri puta izgovori, a za deset je li došlo u slabom vedu hadisu ili, ili je vredo ustanovo? Je li? Še što je zbite? Nije došlo u A? Za 10. Ili za troje. Za troje za 10. Treba samo da slovo. Hm? Samo po da slova. Kakva je zora, troje do kuhinok. Du ti lootash. Što ska? Sebe odgovorio. On on testrja elmo, znači. znanje da se. Bli, mogu ja, znači. Jehudu, sallallahu alaihi wa sada. Znači, ovo je, uglavnom, znači ono na čemu se Foukaha spominjao kao ištihad fakiha. Koliko kod anefija minimum da izgovori? Koliko kod anefija, ha? Jednom ili je tri puta? Kod, kod neki učenjaka je, znači, dovoljno je tri puta. Da je u stvari top sunet i da je top potpuno. Dakle, ovi kažu minimum je tri, a potpuno je 10. Da za ovo ovaj, jedno iz a drugo znači treba imati argument. Jer do sada ima argumente, rekli ste to je tačno. E, uglavnom ovo je, znači ovo su, uh, stavovi faqiha i uleme. Dobro, kaže bohu salla sallam, aqrbu ma yakunul mar'u min rabbihī najbliži čovjek što biva od svoga gospodara. Kaže bohu asadid, a, a to je da budi na sejdži. Na sejdži najbliži gospodar, kako će biti na sejdži najbližeg gospodara? Čovjek je bliže laudzhe šanuel tako što je višti uzrak? Znati tome selu. Što ideš više uzrak, bliže si Allahođelešanu. To je poznat, kod ahl i Ibn Taymih navodi da to nema raziloženja. Kod Ahl-Sunalađema, Allahođelešanu na nebesima, i što više ideš uzrak, bliže si Allahođelešanu. Oblaci su bliže Allahođelešanu nego mi. Oni koji su avionu, bliže si Allahođelešanu, nego što su mi dole u kamionu. Uglavnom, ovaj, kako ovo sad u hadisu došla ako se znači, na sežu, bliže si Allahođelešanu. Logično je, z na na kijamu da se bliže, el' tako? Evo, preneseno značenje, duhovno, šta bi vi rekli? Ja. U prenesenom značenju se misli da se bliže laša, kako se bliže? Naći bliže je da se odazove na, na dovu, to se misli bliže. Naći najbliži čovjek što može biti svojem onim gospodarom u smislu da usješavanja dove i na seži da se da se usješat dova. Fa'aksiru fihi min ad'a. Hadis bližim, osam poznati hadis i ovo je stvar najjači dokaz oni koji kažu na su malikije, i mnogi savrimu činjavskoj izvzira pravi da je dozvoljno svojim riječima doviti, da je ustehap čak doviti svojim riječima na ceđdi, u farzi i na fili. Ima razilaženje kod toga, ali i na farzi i na fili. Svojim riječima. Kad završiš ono, ono ostale dove i kaži ti, gospodare moj, Allah moj, Uvedemo džene sačuvamo vatri, dam i ovo od onjalka, dam mi ono i te stvari, sačuvamo od moje hanume i ovo ono, svašta nešto. Ja. <laughs> e šta je dokaz ovdje u hadisu? Zato što je došlo kaže, spominje se sećda. fihi min duaa i kaže feksiru fihi da mnogo činite tudov. Koju do, znači uopšteno do da doviš. viš. čini do. I nema smeta čini dova zašto? Čovek kada se obraća Allahu u namazu, to je dova. Na kojem god mjestu priča, Allah džan te razumije. Pratome, me znači tim se domo se da narušava, ne narušava se namaz. Dobro. U namazu kaže u mesu džudu feçtehidu <clears throat> Ome suđudu feçtehidu fid du'a feqaminun enius seđabe lekom, kao što je došlo također u muslimu. Znači, ovo je još jedan drugi hadis koji je dopodupirao istu stvar. A kao što se tiče seđde, feçtehidu fid du'a, znači, ulažite truda, ulažite truda u činjenju dovejna seđde. Feqaminun enius seđabe lekom jer je naj preči da vam se tu primi dova. na Naseđite. I zato treba zaista čovjek znači kada dovi hoćeš da doviš, znači, dovi na seždi i još da doviš na u, u, na kiamu leilu u zadnju trećinu noći, znači, to je jedna može može najidealna najbolja situacija za za doblje, za privanje dovi Znači u u, u, znači, u, u zadnju trećinu noći još na seždi. Još na seždi, i, sad, i učiš dovu još ono znači potpunih sve te stvari koje je potrebno za dovuješ, ponavljaš dovu više puta. Dalje u nastavku kaže kane sallallahu alaihi wa sallam je kulu i da seđede sad navodi ove ovaj druge dove navodi dove koje je učio poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio bi kaže kada je učio na seđu učio bi Allaho meleke seđetu obika amentu i traj, do, do, do kraja ta dova da je ne spominjem bilježi muslim svoje sahibere doslina također navodi onda sljedeće dovo kale fi fisu, suđude također učio kaže na, na seđu znači na u dovi obi rabijati nef Ima, ima slabosti u njemu u ovom hadisu što je spominutno, bileži ga imam Ahmed u njemu ima slabosti dalje onda navodi sljedeći dovu koju bileži muslimu svojom sahijiju kaže Allahumagfir li dhembi kullah diqqahu wa jallahu evvelahu, ahirahu, ananijetehu, vasirrehu i tako dalje. Fina, jako fina doba bilježi muslim svojim sahiju. A onda navodi sljedeći od Allahuma inni, uudu bi ridake, men sehatik, tako dalje. doba bilježi muslim svojim A onda navodi još jednu dobu koju bilježi Bukhari, i bilježi Bukhari muslim u tefeku na lejih. A to Allahuma gfirli, khatijeti, wa džehli, wa israfi, fi emri i tako dalje. dove, ovo se mogu učiti na na seždi. A onda uh, spomenju u sljedećoj, uh, znači zanimljivo ovde, znači u uvoj knjizi imamo te dove ko će da nauči ove dove, da je nauči na pamet koji treba učiti u namazu, uh, toga što su sune, što se došle vredostavljena da isma, znači da nauči ove dove i da, da sa njima, ono što mi kažemo, šara, jednom uči im ove, jednom onu i da mijenja to. And then we'll